Gjabiri radi Allahu në hu të regon, i dërguar i Allahut a.s. erdi të më vizitoj, nërkoj që isha i sëmure pandinja, kështu a i mori abdezën më sëpërkati me uin që mbeti. Nga kjo erda në vete dhe thash, o i dërguar i Allahut, kuj do t'i shkoj të rashgimia ime, pasi unë nuk kam asë parardhës dhe asë pasardhës që të më rashgojnë, pas kësaj zbritën a jetet hynore për rashgiminë.